але через кілька кроків зауважила, що далі вододілу мені йти не варто, мовляв, можемо наткнутися на когось із сільських. Далі я не піду, погодився я, але все ж за вододілом ми пройшли ще два рази стільки. Дійшли аж до старого дуба, за яким між деревами вже проглядалися ще з дитинства пам'ятна галявина Позіхайло, Уля говорила про стані інститутські іспити, про своє направлення у школу в село Гриньки. Це на самій межі біля колишнього польсько-савітського кордону. Казала, що вже навідувалася туди на оглядини, і що їй там навіть квартиру підшукали, та й що директор нічагенький. А отож, навесні, Почали і в нашому селі школу будувати. Ти що, не чув? Буде Десятирічка. То, може, і мені вже тут місце буде? Чому ж чув? Тільки чого вони там вчити будуть? Але хай будують, з собою не заберуть. Люблю новобудови. Я навіть вночі ходив дивитися, то зразу коло старої школи. Там, де наших хлопців мордованих на сніг викидали. З того кар'єру, що на Поповій горі камінь возять. Мов би, не чуючи мене, продовжувала Уля, але враз осіклася. «А хто тобі про хлопців розказував? Мати? Тебе ж тоді вже не було тут». «Так, мати, але твоя мати не бачила, а я бачила. Їх не там, їх коломашкової корчми порізаних, побитих, з воза поскидали, а то через дорогу від школи». Але там наших не було. Вона спогнала дивитися. Чула потім, що то були юсковецькі хлопці із Краснолуки, а один ніби аж з Ямполя. А корчма що, справді, згоріла? Горіла та погасили. То тепер її на школу розібрали, а на її місці буде клуб. Кажуть, на той рік школу закінчать, але ж і до Гриньок недалеко. «А поки сюди перейду, батьки самі побудуть». Коли вона почала про те, що батьки тепер залишаться самі, я запитав про її молодшу сестру. «А де ж мавка?» – згадав я мутрене псевдо. Щось і моя мати не згадувала про неї. «Мотря? Вона вже давно не мавка, та й не мотря вона вже, а Марта!» – зупинилася Уля – сторожко зиркаючи, вздовж стежки, наче б нас хтось міг підслухати. Але я й сам тримав у полі зору весь простір, аж до позіхайла. Ще вологий після дощу ліс мерехтів тінями, і, здавалося, був повінця наповнений пташиним щеботом, незвиченними лісовими звуками. Ми зійшли зі стежки, і тепер, якби хтось на ній з'явився, помітили б його завчасно. А коли сонце ненадовго ховалося, зникали тіні, і в лісі ставало похмуро, то пташки і собі притихали. Тоді віддалений гавкіт і кукурікання, що долинали від села аж сюди, нагадували, що у долині за позіхайлом вже починаються перші хати. Мавка Вийшла уповномоченого і виїхала. Був тут один. Вже років зо три, як вона переїхала з ним на Закарпаття. Знизавши плечима, продовжила Уля. Його перевели туди по службі. А там її називають Мартою. Там для них так звичніше. Вже краще Марта, ніж Матрюна. Скажи, як той Ніколай їй часом кликав. Що за Ніколай? Та ж той, уповномочений, присланий. Заготівлями займався, ну і податками. Кожна ж яблунька у садку батьком Сталіним оподаткована. Його звати Ніколай. Нічого так, видний. Ніколай, Нікола ні двора. Перекидається, знаєш? Він ще й свинячі шкури приймав. Вдала, що не зрозуміла моєї іронії, Уля. «Дядько, якщо коли кабана...»